Har du nogensinde tænkt, at jeg vil gerne prøve noget nyt? Eller hvorfor der kun skal være et svar på spørgsmålet? Hvad laver du så? Vi tror på, at det aldrig er for sent at prøve nye ting, så det har vi sat os for. Og det tager vi ud og gør sammen med nogle dygtige entusiaster. Mit navn er Ida Nøjbert. Jeg hedder Jon Bjarnehoff. Og velkommen til sæson 5, og med noget på spil. Nybegyndernes guide. Hej, og velkommen tilbage til... Øh Nybegyndernes guide med noget på spil. På 247. Og det her det er episode 4, vi er i gang med. Mega nice. Vi er tilbage i studiet. 247. indreby Indre by. Jeg havde en lidt uh, sær cykeltur herhen. Så jeg er måske ikke lige uh, i mit A-game i dag. Nå, hvordan kan det være? Ja, jeg tror, jeg så lidt for lidt. Jeg var også ude i går. <laughs> Og, og det, var, det var skønt, det dejlige break fra en lidt ellers hæftig uge. Hmm. Men det gjorde bare, at i dag, der, når jeg cyklede ind til Indre By, hvor vi er nu, så synes jeg, at øh, oh, de, folk har sikkert ikke altså, skænket mig. En, en tanke, men jeg, åh, jeg var også lidt pinlig over, at jeg føler, at jeg, jeg lignede lidt en, der havde været i byen i går, og så skulle jeg cykle der på brudstenene. Altså, jeg er rimelig sikker på, at fuldstændig, ligesom øh, Ronja lærte os, når man står og danser, ja. så tror jeg også, det gælder, når man cykler der, at alle andre folk, de tænker på, jeg var også ude i går, eller de har deres hørebuffer i med deres egen podcast, mm. eller ja. jeg vil være overrasket over, hvis der er en, som tænker sådan. Altså, hvad laver du? Cykler du med tømmermænd? Hvad for noget? Ja, fordi jeg helt sikkert gjort det selv. Det er rigtigt. Det var meget, jeg tror også, det er meget internaliseret. Ja. Mm. Jeg tror kun, det var mig. Jeg har haft bedre måneder, må man sige. Mm. Hvad med dig, Jon? Hvordan har din dag været? Det har været meget stille og roligt. Jeg havde en øh, meget stille og rolig aften i går. Jeg sad og ja, kiggede lidt på, øh, hvad vi har lavet sidst, og spillede et brætspil, og, og, og træk en halv øl. Det var cirka så vildt, det blev. Det var øh, rigtig hyggeligt. Jeg var til min øh, øh, masters fødselsdag. Ej, hvor dejligt. Æh, ja. Så det var øh, meget stille og roligt. Men jeg synes også, at øh, stemningen her i studiet bærer også præg, at det måske er en mere stille og roligt. Vi plejer altid at stå op. Ja, det er rigtigt. I dag, som noget nyt. Ja, simpelthen. Så, så, sidder, så, vi så sidder vi ned. Ja, det gør vi. Det tror jeg, jeg, har brug for i dag. Og ved du hvad, næste gang vi er her, så er jeg øh, tilbage i min gamle, til mit øh, bedre øh, mindset, tror jeg. Jeg tror at lige i dag, det er en -dag, og det er okay. Så fint. Så det er det godt, at vi har. bare også... Du I, i hvert fald. Jamen det gør jeg, jeg kan også rigtig godt lide at lave det her. Så det er... Også, også selvom dagen har været lidt vild for, for inden, så er det okay. en okay måde at bruge sin, uh, sin dag på. Mm -hmm. ja. Og da vi var her i studiet sidst, dels så havde vi selvfølgelig episoden, som handlede om at være ude at synge. Ja. Og det lød sådan her skål og det den skal Det var mega fedt, og så talte vi lidt om... At vi, det var ligesom halvvejs afsnittet sidst, så vi så lidt tilbage, og vi så lidt frem. Og en af de ting, som vi så frem til, det er den nye ting, som vi skal ud og gøre næste gang. Og yeah. hvad er det, når vi ses næste gang? Hvad er det så, vi skal ud og lave? Når vi ses næste gang ud i den store verden, så skal vi bole der, Vi talte lidt om, hvordan man, vil, hvordan man vil bruge, hvordan man vil bøje... Bouldering på dansk. Det tror jeg bare, man skal lade være med. Man skal ikke importere for mange engelske for for lidt. Vi skal ud og klatre. Eller gøre lave bouldering. Ja. Fedt. Lige præcis, det skal vi. Ja. Det glæder mig vildt meget til. Jeg tror også, det bliver sjovt. Ja, det er... også til, til endnu en ny ting, som jeg har altså et eller andet sted mellem meget lidt eller overhovedet ingen erfaring med. Er, Æh, har, har du prøvet det før? Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg nævnte, når vi ligesom kiggede frem i sidste episode, så tror jeg, at det eneste, jeg har, det er, at jeg har i Monkey tonki land eller hvor man nu kan gøre det i land, da jeg var barn, klatrede på sin klatrevæg. Jeg har, altså, det har jeg virkelig ingen erfaring med. Mm. Og, øh, så det bliver spændende. Altså, jeg føler jeg i hvert fald det andet. Der har vi i hvert fald haft en idé om, ligesom, hvad vi gik ind til. Her der føler jeg mig meget på bare bund. Og det tror jeg måske også, altså, det er mig, der har valgt, hvad vi skal. Mhm, mm det er rigtigt. Jeg tror også, at det er måske derfor, jeg har valgt det, fordi jeg har tænkt, u, uh, det har jeg aldrig gjort, før jeg talte med min veninde om det, og var sådan, åh, oh, jeg skal, jeg skal, <lød> det lyder altså, jeg talte med min veninde om, og sådan, oh, vi skal finde på en ny ting at lave, og jeg var lidt på bare bund, jeg var sådan, åh, oh, hvad, hvad hvad, skulle, hvad hvad skal vi lave? Så hun sådan, hvad med kvadre? så jeg sådan, ved du hvad, det har ikke engang strejfet for mig, fordi jeg det laver jeg ikke. Og derfor er det jo perfekt. Ja, præcis. Lige præcis derfor. Du har en ja. god veninde der. Ja, lige præcis. Og jeg Fylde var sådan 100 at... Hun hedder aster. Jeg var sådan, tak Skud ud til aster. Skud til Asta. Jeg var sådan, tak aster. du ved du, det er, det, vi gør. Mm. Og det var bare perfekt, fordi jeg var lidt inde i sådan en mindset med sådan, åh, oh. jeg følte, jeg havde rusket hele min hjerne igennem, for at finde ud af, hvad vi skulle lave. Jeg kunne simpelthen ikke komme på noget. Og så nævnte hun det, også så sådan, det er perfekt. Mm. Så det er også derfor, det er helt nyt. Det er meget øh, populært. Jeg føler i hvert fald, at den måde hun ligesom snakkede om det på, at jeg er ikke inde i den verden. Og hun sådan, det er der mange, der laver her for tiden. Og så var jeg sådan, nå, er der det? Er det blevet en ting at klatre? Så jeg gik ind og kiggede lidt på det. Og ligesom vi snakkede om, om det var bouldering eller klatring, vi skulle at lave. Og så var jeg lidt i tvivl om, hvad er det egentlig. Og jeg er ret sikker på, at vi skal ud og, og boulder. Fordi forskellen, det er vist, det snakkede vi om i sidste episode, sådan, hvad er egentlig forskellen på bouldering og klatring? Forskellen er vist, at bouldering det er, hvor man kravler uden ræb, og så er det sådan mere på sådan nogle større, altså sådan, der er forskellige størrelser sten, hvor det handler ligesom om de forskellige græb, og klatring er mere, som man kan gøre på sådan en klatretår med ræb, hvor det også bare handler sådan om at komme op. Okay, så det der, jeg sagde før med, at vi bare skal sige, at vi skal ud i klatre, det, var faktisk, det går faktisk ikke. Nej, jeg tror faktisk, det er øh, lidt forkert sagt. Det var faktisk... Det, okay. Ja. Det er vi ikke. skal ud og lave bouldering. Undskyld mig. <laughs> det er okay. Jeg må huske at tale ordentligt her. Ja. Det, det er, jeg tror, dem, vi skal snakke med senere i de vil blive glade for, hvis vi ikke tog fejl. Vi skal i hvert fald ud til det, der hedder boulders. Mm -hmm. Og det, det glæder mig vildt meget til. Men Jon, hvad, øh, vi har snakket om, at vi ligesom, ingen erfaring har med det, men hvad er dine forventninger til dagen? For det første er jeg spændt på at snakke med en dygtig boulderer, <laughs> det det som altså, kan fortælle noget om, hvordan man kommer ind i det der. Var det en eller anden god ven, som lige havde øh, sin udgave af Aster der sagde, hey, du skal da lige med til det her? Eller øh, var det en, som... Måske var på en øh, god lang tur i Sverige, og så havde brug for at komme lidt op, og så kom tilbage til København og tænkte, det vil jeg da gerne prøve at fortsætte med, selvom vi ikke har så mange bjerge i København. Eller i Danmark. Ja, jeg ved ikke rigtig, om jeg synes, at, øh, at jeg ved et ikke. lille bjerg øh, kan boulde Det tænker jeg ikke, det kan. Det øh, har jeg hørt fra flere amerikanere, at det er ikke tilfældet. Nej. Øh, og så er jeg også spændt på... Altså sådan, i hvilken grad, jeg selv kan holde fast. Ja. Fordi jeg tænker, der er andre når man skal øve sig på andre ting. Ikke? Hvis jeg skal spille noget musik, ja. eller øh, lære en dans, mm. sådan noget, ikke? så vil jeg stå og kigge, og så tænke, okay, men det er sådan det man skal gøre. Og så vil jeg prøve at gøre det selv meget langsomt. Okay? Det er jo sådan en, ja. en, en klassisk god måde at, at, at ja, øve sig så på. så er det trin for trin. Præcis. Men jeg tænkte, en ting, jeg er spændt på, det er, hvis nu man hænger op og har fat i nogle af de der sten, ikke? Oh, så, sådan, nej, nej, nej. så kan det godt være, at man kan prøve at nå, men jeg kunne også godt forestille mig, at det bliver lidt svært at bare holde, altså holde fast. Yeah. Fordi man kan jo godt holde fast et stykke tid, man kan ikke holde fast for evigt jo. <laughs> Fordi jeg tror at i hvert fald... Så falder øh, man ned. Ja. Det er sjovt. Øhm, en ting, som måske havde været oplagt at være en del af ens forventning, Æ, måske den del af forventningen, som hed frygt. Ja. Det kunne være sådan noget, at øh, jeg falder ned, og jeg slår mig, jeg brækker min arm, og noget andet. Og på trods af, at jeg øh, desværre øh, flere gange i mit liv har brækket øh, hænder og fingre af øh, altså så er faktisk ikke særlig bange for det der. Det er måske derfor, at det er gået galt nogle gange tidligere. Ja. Jeg har simpelthen ikke været bange nok. Jeg, jeg har faktisk aldrig brækket noget. Tillykke. Ja. Jeg kan ikke anbefale det. <laughs> Nej, det kunne jeg godt mig. Så ved måske ikke, om frygten måske også kommer af, at jeg aldrig har prøvet det før at brække noget. Så hvis man har prøvet det, så ved man, at det måske ikke er. Det var nok ikke så slemt. Frygtdelen, jeg er ret højt et skræk. Uh. Ja, og det der, da du nævner, at, at hænge der og ikke kan nå det næste. Øhm, altså, jeg kan lige sige nu, øhm, jeg er helt i håndflader. Altså, sådan, de er helt, øh, ja... Jeg tør, lige de er i mine bukser. <laughs> Tanken om at skulle hænge deroppe, og øh, ikke ved, hvordan man kommer ned igen, eller være bange for at komme ned igen, det, øh, det er sådan lidt nervebjørn. Jeg har prøvet, jeg, jeg nævnte også har sidste episode, jeg har prøvet ligesom at, at komme over det, jeg har været ude og bonkyjumpe. Det er bare ikke blevet bedre, og når jeg tænker på at klatre, og jeg har set andre klatre, så jeg får et sus i maven. Så det er på den måde også grænseoverskridende, hvor jeg før ikke har følt mig sådan, så... Jeg har ikke været nervøs over for udfordringer, vi ligesom skulle. Vi snakkede om det her med at gøre ting en andre, men jeg følte, at vi havde en god samtale, og det var et trygt rum. Mm. Her er jeg legit bange for ligesom, at, at falde og slå mig, fordi jeg, jeg, jeg har højdeskræk. Men, øhm, men det kan jo også være, at, øh, at jeg bliver bit af det, og jeg tænker, at det her er nice, og så arbejder man med en højdeskræk. Det er jo også det, nye ting kan gøre. Det er jo også, at man overvinder et eller andet i sig selv. En ting, jeg har tænkt på med bouldering i forhold til nogle af de andre ting, vi har lavet, det er, at selvfølgelig man kan tage ud og, og, og boulder øh, med nogle andre. Ja. Og der er sikkert også, jeg forestiller mig, at det er en stor hal, hvor der sikkert er alle mulige andre, der er i gang. Ja. Så jeg har også tænkt på, at det er meget en aktivitet, som ligesom, den peger på sig selv. Den har ikke rigtig noget formål. Den her aktivitet har ikke noget formål ud over sig selv. At, ja. da, du kan jo godt tage i studiet og danse. Men så kan du også godt tage i byen og, og hive de der party steps op af sportstasken, ikke? Ja. Det er ligesom, så kan du tage din aktivitet og få gavn af den i en anden kontekst. Ja. Og der tænker jeg, det er i hvert fald min forventning, det er, at bouldering er på den måde mere selvomsluttet. Det er svært at tage det over i en anden kontekst. Ja. Hvorimod, hvis du er god til at synge i dit uh, barbershop så er du sikkert også god til eller måske i hvert fald har nemmere ved at synge øh, gode julesange, når man går om træet, ja. eller øh, synge lækkert, når man er i barn eller øh, hvilken kontekst. Men nu alles er i, hvor det er godt at synge, mm -hmm. eller synge kor i ens bane, hvad det kan være. Ja. Hvis man spiller Counter-Strike, så kunne jeg også godt forestille mig, at det kan bruges i nogle andre sammenhænge til nogle andre computerspil. Ja, Spil. Coordination, og... Bedre reaktionsevne, god mm -hmm. kommunikation, alt muligt. Ikke? Og der tænker jeg, at der er måske måske mere en afsluttet hel i sig selv. Ja. Det er noget, man gør, når man er der, og ikke rigtig andre steder. Jeg ved, om det også, måske også gør det sådan lidt mere sen. Det kan måske også... Rigtig nok, sådan, det er sådan et tilflugtssted, hvor man sådan... Nu ja. går jeg herind, og så har jeg det bare her. Og der er ikke andet. Og det er bare det, jeg skal. Det, synes jeg, det skal vi være opmærksom på. Det er spændende ja, at finde ud af. Ja, glæder mig også. Men ligesom vi snakkede om, at, at man kun gør det der, så er det jo... Er blevet sådan lidt et, sådan, det er sådan et storbysfænomen. Jeg føler, det er meget øh, københavner at og klatrer. Jeg tror lige præcis, man kan ikke tage det i en anden kontekst, eller det regner jeg i hvert fald ikke med. Det må vi jo undersøge. Mm -hmm. Så sådan, hvorfor man gør det, at det bare en anden måde at udfordre sig selv og sin krop på. Det må vi jo finde ud af. Det, ja. Og måske specielt bliver det en af grundene til, at jeg tror, at det bliver nyt mm. for os, og måske for andre folk, der ligner os. Ja. Det er måske også det her med, at vi har nogle hverdage, som handler meget om at sidde foran sin computer, skrive nogle ting, snakke med nogle folk, ja. læse nogle ting, hvad det kan være. Og der tror jeg helt sikkert, at sådan nogle her forskellige former for kroplig mm -hmm. udfordrelse virker meget nyere, ja. end de måske burde. Jeg har i hvert fald en eller anden underligt over jeg, der siger, altså mand, og her når jeg siger mand, så mener jeg både jeg og gennemsnitspersonen, hvem det så end er, altså burde bare være mere fysisk aktiv. Ja, helt sikkert. Fordi det er sikkert sundt, og man bliver glad og sund sind i sund læge, eller et eller andet deromkring, ikke? <laughs> ja, fordi vi talte jo også lidt om det her, der er i ligesom ideen til dig. Det er jo meget med fingrene. Vi taler om, at vi er bange for at få ondt i fingrene. Fordi at det vil være en arbejdsskade. Altså, det ville det faktisk. Ja, fordi at så meget, jeg laver, det kræver, at jeg ligesom kan bruge mine fingre til at skrive med. Og det er også det, der er fedt ved at, ligesom at lave det her, det her show, det er, at de ting, vi tit vælger, og det er der måske en eller anden form, for man kan se på de ting, vi vælger, det er, hvor vi er ude og laver noget fysisk aktivt sammen med andre. Og det jeg tror også, at det er, fordi det også er nyt i forhold til, vi, hvad vi ellers laver. Mm. Fordi meget af det, jeg bruger min fritid på, det er, at jeg sidder derhjemme og til, måske til Zoom-møder, eller sidder derhjemme og skriver alene for mig selv og bare tænker. Så det er ligesom også en ny udfordring, at man ligesom bruger kroppen og ikke altid lige så meget hovedet. Det tror jeg er virkelig sundt. Så det glæder mig vildt meget til. Og jeg tror, jeg har det på meget samme måde. Ja. Nå, altså... Lige efter noget musik, så mødes vi tilbage i halen. Og det bliver mega nice. Det musik, vi skal høre, det er for mig meget nostalgisk. Det er tilbage fra min barndom. Vi skal høre The Climb med Miley Cyrus. Meget passende, føler jeg. Så vi ses efter noget musik. Vi ses. Can almost see it, that dream I'm dreaming. But there's a voice inside my head saying, "You'll never reach it." Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. Hi John. Hi Ida. Hi. Velkommen tilbage efter noget musik Vi er med noget på spil Nybegyndernes guide Og lige nu sidder vi i et baglokal I Boulders på Valby Jeg har lidt for små sko på Jeg er ret sikker på Jeg er meget spændt og meget nervøs For hvad der skal ske i dag For jeg tror også vi snakkede om det lige før musikken At jeg er ekstremt højt skrik. Så allerede nu kan jeg mærke At jeg sidder lidt med en knude i maven ja. Jeg synes Nu kom jeg lige lidt før du gjorde Ja og da jeg kiggede ud i hallen der, der synes jeg ikke, det så ud, at man, at man skulle komme så højt op. Man kunne godt, men ja. jeg synes også, der var meget af det, som... Altså, man kom ikke mange meter op, og den der, de der madrasser, eller sådan ting, der lå på gulvet, så stejlig blød, så... Jeg, jeg, jeg synes ikke, det så, så farligt ud, men nu må vi jo se. Ja, jeg, sad på, jeg var lige på den anden side af vinduet, hvor jeg også lige anskudde det, og jeg havde lidt samme relation, tror jeg. Men øhm, ja, ja, det, det bliver en spændende dag. Det er i hvert fald... Øh, også de mennesker, der er her. Men vi snakkede om, at BMI'en er nok godt under landsgennemsnivet for de mennesker, der befinder sig i den Hvis man kan høre en anden en, der også af min øh, ikke-så-gode-joke, så har jeg det, vi har Markus med i dag. Og Markus, han er underviser her i Boulders. Markus, vil du ikke lige give en introduktion til dig selv? Jo, helt sikkert. Det vil jeg gerne. Jamen, igen, jeg hedder Markus. Jeg øh, har blandt andet sådan nogle intro-kurser her i Boulders i Valby, øhm, som er en af vores lokationer. Ja, introkursus, der kommer nye klatre til, hvis de øh, har lyst til at melde sig til. Det er en mulighed for alle vores medlemmer at komme og, og så lige prøve det andet. Være sammen med en masse andre nybegyndere. Og så er der mig som måske lidt en katalysator, der kan hjælpe dem lidt i gang og få nogle venskaber og måske lidt teknik. Så det den den højdeskræk der, som du talte om, måske kommer lidt længere væk. Nice. Men okay... Altså, kan du give os lidt historie på både din, din egen historie for, hvordan du startede med at klatre, men også må, måske lidt for, for bouldering-klatringshistorien, og måske faktisk allerhelst lige gøre op, hvad er forskellen på bouldering-klatring, for det har vi snakket rigtig meget om, og det er vi ikke er helt sikre på, om vi ved endnu. Ja. Er, er der en forskel? Er der en forskel? Øhm, altså, hvis vi mener bouldering... Og okay, man kan dele det op i måske tre. Okay. Det er i hvert fald sådan, de gør i de olympiske lege, øhm, også når man skal konkurrere. Så er der bouldering, som det ene, det er det, vi er i gang med eller skal til at gøre her nu, hvor væggene ikke er lige så høje. De er måske 3-4-5 meter høje. Og så er man ikke bundet fast ned, men man falder ned på en madras, eller klatrer ned igen på madrassen. Så er der det, der hedder sportsklatring, eller rebklatring. Det er måske det, I har også har hørt om, men der sidder man fast i et og der er en makker, der belægger en, eller sikrer en ned fra jorden af, og så klatrer man op, og så sikrer man sig selv i de her karabiner, som der hænger på væggen, og den væg, den kan godt være 10-20 meter høj, og det kommer også an på, om man klatrer på en konkurrencevæg, eller bare ude på et eller andet bjerg, som der er nogen, der har fundet. Fordi, ja, klatring startede udenfor, fordi der var nogen, der var sådan, hey, sten, dem skal vi op på, og så sådan, wow, den er svær, den der, og okay, den her, den kan vi klare, og mm. øhm, sådan noget og så blev det også til lidt mere kommercielt, og der kom klatrehaller rundt omkring, fordi lokationer, man boede måske i byen, og det er lidt nemmere at tage til klatrehallen ind til, til øh, fire timer op i Sverige hver dag. Ja, og så er det ligesom bare taget, taget fart, og folk ja, synes virkelig om, om sporten, om bouldering, og det kan man se med, med alle de, der kommer til, og nu også ja, med, med jer, der kommer og skal prøve det. Kan du måske sige noget om, hvordan øh, begyndte du at klatre, eller gå til bouldering, ja. eller hvor vi nu er henne i de ja, her kategorier? Det, også, det er lidt, eller sådan, man kan godt tale om det sådan lidt i en stor overridenhed, men man, så, så klatrer man lidt mere bouldering, eller lidt mere på reb øh, mm. eller sådan, øhm, de fleste har som regel en, en favorit. Men jeg startede på en, en højskole, der ligger oppe på færgerne, som er sådan en sportsidræts-outdoor-højskole, øh, hvor jeg egentlig bare stødte på det, og det var en del af en masse outdoor-fag, vi havde, og sådan. blandt andet bouldering, og også ræbklatring, både indendørs og uden der og så blev sådan introduceret til det. Så det fangede mig ikke helt lige der. Der var også en, mandre, en masse andre spændende ting. Og så fast foråret, efter corona, så kom jeg hjem og skulle studere, og på vej til studiet, så så jeg det her bowlers i lige ved Valby, og jeg havde været i Boulders et par gange med en veninde før, og synes det var meget sjovt, og så spurgte jeg, om jeg kunne få et arbejde her, og det kunne jeg godt, så med til at lave lidt på Valbyhallen her, og så åbnede den, og så har arbejdet her i to år, mens den har været åbnet her. Lidt som instruktør, og også lidt som bag caféen. Så for dig der er det her øh, det er lidt en hobby, og så er det lidt et studiejob? Overhovedet ikke. Det er fuldt fanatisk livsstil for mig nu, <laughs> er det blevet til. <laughs> okay, så du, så du droppede dit studie? Nej, eller nej, nej, nej. Afsted, altså, men eller? Jeg tror, jeg tror jeg prioriterer klatring lidt for meget øh, i forhold til mit studie. Fordi ah. øhm, når man kommer ind i klatring, så er man sådan, wow, det her bowlers, de er vildt seje. Og man nyder virkelig af sporten, men så kommer man helt ind i det. Og så støder man på en masse nye mennesker. For mig var det kollegaer, men også bare folk, der kommer og meget. Og der var bare sådan et fedt fællesskab, synes jeg. Og sådan det der med, at man støtter hinanden, det er jo et meget en individuel sport. Og det er også meget nødsløst sport, fordi sådan... Har du klaret den der bane? Nej, det har jeg ikke. Nå, okay, okay, skal vi så prøve på en anden ene eller sådan noget. Men sådan, så finder man ud af, at det også er meget mere end det. Det er sådan med at lære bevægelser, at kende det, er sådan at være sammen med optur og nedtur i sådan anden ene, fordi man virkelig gerne man lever helt ind i den andens klatring eller sådan, når de klatrer. Og det er bare sådan helt ekstatisk, både når man sådan selv klatrer, men så også når man er væggen. Øhm, du, og det, du siger, at man er vækken. Men det kan godt være vækken nogle gange. Øh, <laughs> kan du prøve at sætte lidt flere ord på det? Jeg tror også, vi skal have den uddybe, øhm, hvordan man er væk? Ej, jeg ved ikke helt, om man er væggen, men man sådan, ja, det, ved, det ved jeg egentlig ikke. Altså sådan, når man er på noget, som der er rigtig svært, altså relativt for en selv, så, øh, så kommer man altså i mit tilfælde, så er det sådan er den eneste måde, hvor jeg kan lukke alt ud. Altså sådan, selv hvis folk står og hæpper, og alt muligt, så er der en eller anden musikbanger, der spiller, så er det sådan, det er som om, der sker, der sker ikke noget i mit hoved, og det er selv bare bevægelserne, og hvis det er en bolder, jeg har arbejdet på, der er nogle gange, hvor jeg har været her syv gange i streg på én bolter, fordi bevægelserne er så svære for mig, og så til sidst, så bliver det så automatiseret, og man sådan flyver bare igennem den, og så ender det jo så med sådan en eufori med, at man måske topper bolteren, altså når man er helt oppe og holder i slutgrebet. Okay, så der wow. kan være noget godt flow, flow One der. with the element. One with, yeah, yeah. <laughs> One lidt sådan en Jedi-tema med The Force. <laughs> yeah. inden, øh, inden du ligesom blev helt fanatisk, yeah. eller måske allerede nu, når du ligesom er, har du et, et mål med at blive rigtig dygtig til at klatre? Er der ligesom et, et bjerg, du kunne tænke dig at bestige? For det tænker jeg jo lidt, vi snakkede meget om, at det er måske lidt sådan et storbys-fænomen det her med at klatre, øh, jeg snakkede med nogen fra Aarhus, der er også en ude på Aarhus Ø, sådan en mm -hmm. højt klatre tårn, og snakkede om, at det er det måske sådan et behov for at være sådan into the wild igen. Så det kan godt være, om det her er ligesom et forestadie, eller er det ligesom, det, det, det, man gør, eller er der ligesom, nu øver vi os nok her en gruppe, og så tager vi til USA og bestiger Yosemite, mm -hmm. eller sådan noget. Er der ligesom et mål med al den træning, der, der går i i klatring? Det er faktisk et, et rigtig godt spørgsmål. Altså, sådan, jeg, altså, altså det kom som et supplement til den udendørs klatring, som der ligesom opstod tilbage jeg tror det var 50'erne i Frankrig eller et eller andet, hvor folk begyndte at klatre måske før det. Og så kom klatrerhandlerne, så man kunne træne sig op til et eller andet projekt, man havde uden for en eller anden bestemt sten, man skulle klatre på en bestemt bolde en bestemt rute. Men så, når klatrerhandlerne kom til byerne, så begynder det også at vække interesse for folk, der ikke har prøvet klatring udenfor før, men som stod på det som første gang som indendørs klatring. Og så at det er det jo sådan næsten de samme, altså sådan klatring er jo klatring, så her indenfor er det jo bare på plastik, øh, ja. i stedet for på sten, men det er jo det samme, man opnår med sådan, okay, bevægelserne er seje, og fællesskabet er fedt, og så er der mange, der ligesom er blevet en del af det her fællesskab, ved kun at have klatret indenfor før. Og så er det ligesom deres mål, det er bare, at de har det som side, øh, de har det som det der sportsgren og hobby, til deres arbejde eller studie eller sådan noget, og så nyder de det med deres venner og kommer ned og bevæger sig, hvilket er fantastisk. Så for mange er det egentlig bare målet. Men jeg tror også, fordi der er den her progression, øhm, vi har også nogle farvekoder, så man kan bevæge sig op af farvekodeskalaen, og så, okay, jeg klatrer blå, okay, du klatrer lilla, sejt, det var jeg også gerne op på et tidspunkt, og så kan man træne sig derop til. Kan du lige øh, gennemgå, øh, hvad hedder det, sværhedsgraderne, og hvad for nogle farver det så er? Ja, det kan jeg helt sikkert. Der er grøn, der er gul, orange, blå, lilla, rød, sort og lyserød, som er fra nemmest til sværest. Lyserød? Lyserød. Er det sværeste sort Det er det nemlig. så Folk kunne godt komme ind, hvis de ikke havde det før og tænke okay, lyserød, den ser meget sådan aktiv ud. Ja, ja, okay, der er et tema Nej. Og så går man hen til den, og så øh, bliver man ødelagt, <lige> fordi man ikke kan starte den. <lige> det tror jeg virkelig gerne på. Vil du lige give os en kort gennemgang, nu har vi lige fået? Men hvad vi skal i dag, hvad vi kan forvente af træning i dag? Ja, øhm, altså de her introkurser som vi også sagde til at starte med, det er lidt sådan indgangsportal til nye eller relativt nye folk, der begynder at at klatre i vores haller her, for ligesom at lære noget teknik, lære nogle regler, eller sådan noget etik i, i Bowling. Også fordi, du er ikke den eneste, som der er højdeskræk, som der Jeg kommer på interkurser. Nej, nej, overhovedet ikke, og det er noget som det første, som vi tager fat på her, fordi højdeskræk, det er en kæmpe begrænsning, fordi det kan sagtens være, at man har den fysiske kapacitet til at komme op af en eller anden bolter. Men hvis man kigger ned ved hver eneste efter hver bevægelse og tænker, at oh, jeg dør, jeg dør, jeg dør, så, så bliver det lige pludselig meget svær bolter. Det er noget, vi tager fat i. Jeg prøver i hvert fald med mine introkurser at, at lære folk, hvordan det er sådan, at leve sig ind i andres boulders eller sådan, hvordan man er sammen om det, selvom det er en individuel sport, hvis det giver mening, fordi mm. det er jo fællesskabet man kommer tilbage til, og med det også sporten, man kommer tilbage til. Så er sådan lidt, hvor man kan hjælpe hinanden og hjælpe sig selv øh, med at blive bedre, så man ja, kan blive ved med sporten i, i lang, lang tid. Ja, yeah. nice. Er der nogle vigtige, sådan grundlæggende færdigheder og teknikker, man ligesom skal øve sig på for ligesom at, at mestre det her med at blive en øh, dygtig klatrer Ja, yeah. jeg tror det første, jeg fortæller dem, der kommer på mit introkursus er hvordan de stiller deres fødder på grebene, fordi der er mange, der kan lave, det kan man kalde en anden fod eller et eller andet, hvor man stiller sådan, sin fod helt ind til væggen, sådan flat parallelt med den, og så træder på grebet, og så træder op, hvor det egentlig ikke er særlig hensigtsmæssigt. Nogle gange, så kan man godt finde et greb, der på størrelse, eller et fodgreb, der er på størrelse med en vindrue, eller et eller andet, og hvis man, den kan man ikke stå på med siden af sin fod, den kan man kun stå på med sådan sin store tog, eller der er været på på jeres glatresko, der er sådan en punkt, som jeg også kan vise jer bagefter, men sådan lige ved togen, som hvad hedder det, man gerne vil trykke på, øhm, der kan man få, sådan, få sådan, den største kraftoverførsel, hvis det mening. Mm. Og jo mere man kan spare sine hænder og arme ved at bruge sine fødder, jo nemmere bliver det, fordi det er i 90-99% af tilfældene, at man bliver først træt i armene, når man klatrer i hvert fald som begynder. Så det kan hjælpe rigtig mange rigtig hurtigt. også, nu snakkede vi lidt om de forskellige typer er der ligesom en type klatring det er måske bouldering du er allermest fan af, men ja. er der også en type klatring du måske vil sige var nemmest for ny, som nybegynder at lave hmm. eller har vi begivet os ud på meget dybt vand <laughs> nej nej, nej, nej overhovedet jeg tror faktisk at bouldering er nok det nemmeste indgangsbillet til klatreverdenen, fordi man skal ikke bruge særlig meget, man skal bruge et par klatresko og så skal man bruge noget sportstøj eller et eller andet, og så begiver man sig ud af sted. Nogle gange så, eller man på også bruge det her hvide pulver, som der hedder kalk, eller sådan det kalk, man bruger, som der tørrer mm. ens fingre. Og det er sådan det. Det tror jeg, jeg skal bruge. <laughs> det, det er, helt det, og det minder, skal helt <laughs> Ja, også mig. Jeg bruger det hele tiden. Okay. <laughs> men Men altså, i forhold til altså, ræbklatring, der skal man have nogle sikkerhedskurser i det, mm. før man kan begge sig ud i det, i hvert fald nogle af det lidt mere komplicerede. Um, så det kan tage lidt mere tid, hvor boldring, der skal man egentlig bare lige have en kort intro, mest omkring sikkerhed og, og regler Øh, hvor man starter og slutter, og så er det sådan set det. Det er rimelig intuitivt. Alle har klatret i og før. Det er sådan... Ja, <laughs> yeah, det talte vi nemlig om. No, no, ja. I den forbindelse, så har øh, jeg har tre i mine forældres hav, øh, som jeg har klatret en del i, og mm. det er rigtig hyggeligt. Det er en tilbagevendende ting. Men når nu jeg kommer her, og jeg ikke kender de der sten, og hvor er de lige, og sådan noget, hvordan ville du beskrive læringskurven for bouldering? Er det... Nærmest pun intended. Er den meget stejl? <laughs> eller, eller er det sådan stille og roligt, eller Hvordan vil du beskrive det? Ja, jeg tror, at jeg går med din pun. Den er ekstrem stejl til at starte med. Man lærer virkelig hurtigt, fordi der er de her basale ting, og så bliver man også rigtig hurtigt Jeg tror, efter i dag, og det skal jeg nok også tale om senere, at jeres arme bliver ømme. Det er noget, der sker for alle. Det begynder at klatre deres klatre en af mine første gange. Fordi man bliver så ivrig og bare sådan, okay, jeg mere, mere klatring, og så kan ens krop ikke følge med. Så efter så ens arme, de kan ingenting. Altså, jeg kunne ikke bremse på min cykel på vej hjem. Så det var at ud og trække den hjem. Oh, wow. Ja, vi snakkede også om, vi var bange for at få arbejdsskader i fingrene. Men øh, jeg håber, jeg har fået den rigtig største klatresko på. Jeg føler, jeg ma mangler lidt blodsignation i mine fødder. <laughs> ja. men, øh, men det må vi tage, når vi er skal ud og til at gå i gang. Marcus, hvis der var noget musik, du skulle lytte til, eller sådan en sikker banger, du altid kunne lytte til, hvis, når du ud ude og klatre, hvad skulle det så være? Jeg kan egentlig godt lide, at det er lidt, lidt stille og roligt. Ja, okay. <laughs> det skal ikke være så, så højt tempo, men jeg kan godt lide Stormzy og Babe. Okay. Ja, fedt. Så synes jeg, vi skal høre den, og så er jeg spændt på at gå ud og klatre lidt. Ja, vi ses efter musikken. Vi ses lige på den anden tid. Sticking on the hard hit. Yeah. Sticking on the hard hit. Yeah. Sticking on the hard hit. Yeah. Så er vi tilbage igen efter en øh, god halvanden bouldering. Ja, og for lytterne kun en time. En, en time et stykke musik. Ja. Yeah. Ja, simpelthen. Hvordan har du det efter den halvanden i det? Jeg tror, at hvis man så mig nu med min mikrofon, så vil den, den, den ryster helt meget, og jeg er dækket i kalk. Og mine hænder, de sådan sviger af varme. Men jeg har det godt. Jeg er glad og tilfreds. Hvad med dig. At det virkelig, det, jeg lægger mest mærke til, det er, at øh, min underarm er sådan helt, som om den var pumpet op. Ja. Det føles helt syret. Og når jeg siger underarm, så er det en eller anden helt primært den venstre. Ja. Jeg er højrehåndet, så jeg ved ikke, om der er noget der. Det er, jeg bliver brugt men mindre. Men øh, altså, udover det, så synes jeg bare, øh, altså, det var rigtig sjovt, mm -hmm. og jeg synes... Øh, Markus var rigtig god til lige at prøve det her, den der øvelse, stille og roligt. Ja, ja. og altså hvis man kan høre ligesom noget, noget larm i baggrunden, så fordi vi er stadig er så heldige at kunne få lov til at sidde i baglokalet, så lige på en anden side af væggen, der er folk fuld i gang med at bouldre stadig. Mm -hmm. Mega nice. Men vi kunne måske større. Vi har sådan en gæst med nu her igen. Niki, vi kan måske lige starte med at spørge, hvordan har du det efter sådan en halvende times bowldering? har det. På samme måde, så altså, ja. hele underarmen den er bare øh, spændt op og fingrene brænder af varme, ja. øh, men det er fedt at være færdig med det. Mm -hmm. altså. Okay, så det er <laughs> ikke en, simpelthen så det er ikke en unik oplevelse. Det er jeg er glad for, at det ligesom noget, alle har. Så det er ikke bare fordi det er mig, der synes det er lidt hårdt. Men uh, Nikki, tak for at du vil sidde ned og snakke med os efter os efter en uh, måske lidt en halv en hård halvanden time. Kunne du ikke tænke dig at lige give en introduktion til dig selv? Hvem er du? Hvad laver du? Hvordan kan det være at du er her i dag? Jo. Jeg hedder Nikki, og jeg arbejder med IT til daglig. Jeg er IT-arkitekt. Og når jeg ikke er det, så har jeg fundet ud af at det er værhoppeklatre. Det er super fedt. Det passer med det lige på vejen hjem fra arbejde, så kan man lige lå øh, lige at af, eller, hvad kan man sige, nå nogle milpen, ved at nås til tom. Mm. Så det synes jeg er super fedt. Og så har jeg valgt øh, at starte på et introhold her, simpelthen for at komme ud og lære nye mennesker. Så det startede lidt med at jeg bare gerne ville prøve at klatre lidt udfordrer man lidt på den måde. Og så tænker jeg, at det, det sociale vil være super fedt også at få med i, i den omgang. Ja. Så hvor lang tid har du været i gang med det her bouldering? Halvanden måned. Og så det er også, det er også meget nyt for dig? Ja, ja. Jeg skulle lige finde det rigtige. Nej, hvor nice. Jamen altså, det er jo både meget sådan handy, at det lige på vej om for arbejde, men du kunne måske også lige prøve at give, uh, give os en grund til, fordi det er jo også det, som ligesom handler om her. Det er sådan, hvorfor skal man så begynde til klatringer, alle de mange ting, man også kan lave. Så hvorfor, hvorfor faldt du lige over, at det var det, du skulle? Oh, jamen jeg tror, at det startede også lidt med, at jeg havde behov for, at man kunne være sig selv. Mm. Det at klatre, så er man lidt i sin egen verden, og man, man står og kigger på den her sti op, og skal finde ud af, hvor skal man sætte første fod, hvor skal man tage fat fra, fra start af. Og jeg har prøvet en masse andre sport, som f.eks. squash og badminton, og det har været super fedt. Men nu er det bare på, på tide at prøve noget nyt, lære noget nyt faktisk. Så hvad har du lært indtil videre? For det første, tage ordentligt fat, og så få ordentligt fat med fødderne også. Vi har sådan en rigtig god træner på introholdet, som hedder Markus, mm. der ligesom har lært os, hvordan man hurtigt skifter fødder, og hvordan man presser sig selv op, og hvordan man også for den skyld rækker ud til de rigtige steder, så man kan nå det forskellige ting. Ja. Jeg spurgte også Markus om det samme, faktisk træneren, vi snakkede med lige inde øh, her, omkring, om der ligesom var nogle, nogle mål. Og jeg ved godt, at nu snakkede du ligesom om, at, at det er fordi, at du har prøvet mange andre ting. Men jeg tror, at det kunne være ret grineren, vi snakkede meget om, at det er måske sådan lidt stor, fænomen. det sådan «back into the wild», er der for dig nu, når du har gået til det halvanden måned, du er måske lidt mere ind i verden, du kender nogle flere der også klatrer, er der så for dig ligesom et mål med det? Så er der noget du gerne, er der noget du har set for, du tænker det kunne jeg godt tænke mig at bestige? Eller er der ligesom en, et endgoal, øh, som du ligesom træner op til? Der er ikke et endgoal for for mit udvikling. Mm. Altså jeg, jeg startede med at kunne de helt grønne begynder, altså de gule, og altså de orange og nu de blå. Og i dag havde jeg lige en succesoplevelse med, med de lilla. Mm -hmm. Så jeg tager det sådan skridt for skridt. med ja. mit endgål er ikke nødvendigvis, at jeg skal kun de lyser røde. Nej. Og jeg ved godt, at farverne er lidt arbitrerende når vi snakker om det ja. her. Men altså, det er rimelig svært at få fat i den. Ja. Men uh, sejt, at det, det ja. lykkedes med en, med en lilla i dag. Ja. ja. Godt arbejde. Det kan også mærkes. <laughs> ja, det er det underligt. Jeg vil sige, uh, vi lavede lige en uh, konkurrence om, hvem der kunne nå flest. Jeg vil sige, mit højeste tal, det var tre på 4 minutter. Hvor mange nåede du, Nick? Jeg tror, jeg kom op på trappen. Ja, lige præcis. Der var meget, store, der var meget stor adspredning på uh, oh, wow. skill level på vores hold, det må man sige. Så før lige at vende tilbage, så ikke noget, ligesom, du tænker, jeg skal hen til USA, jeg skal, eller jeg skal klatre og bestige et eller andet vildt bjerg. Det er faktisk bare, fordi det, det er nice. Og det var for at finde en hobby og for at møde nye mennesker. Ja. Det var, det var faktisk målet. Det er målet. Ja, det er målet. Før vi tog den her time, så havde vi lige en kort snak med Markus, og han øh, nævnte også det her med, at der var et enormt godt fællesskab her, som også var meget vigtigt for ham og en af grundene til, at han ligesom var gået all ind her. Hvordan oplever du det fællesskab, du har fundet her? På den måde, altså det startede med, at man ligesom står selv og kigger, hvordan den kommer op, og så gul og grønt osv. Og, øhm, og på et tidspunkt, så når man ligesom, hvad kan man sige, muren, øh, på intended. Og skal prøve at finde ud af, hvordan man egentlig kommer op, selvom det er sindssygt svært. Og så ser man på de andre. Og så næste skridt er jo så faktisk egentlig at spørge sådan, hey, hvordan gjorde du det? Altså, hvor startede du? Og sådan noget der. Og når man får de der tips, på øh, den lille af det andet før, lige pludselig så kører det bare. Så en ting er, at man får en succesoplevelse ud af det, men man får også lige pludselig kendskab til en anden person. Og så møder man den jo to-tre dage efter igen til træning. Og så bygger man bare på. Ja. Nice. Så jeg kan forstå, at selvom det her introhold, som man kan tage på bowlers, det er sådan en gang om ugen i tre uger, så er du her ikke kun en gang om ugen, eller hvad? Nej, jeg prøver med to-tre dage mellem rum. Okay. Så typisk efter arbejde, eller så nogle gange i weekend. Og sådan okay. Lige. Så du har faktisk, du har, du har, det er noget du har gjort en del, det har ligesom sig fast, ja. kan man sige. Er der for dig, ligesom, fordi det er en hobby, der ligesom hang ved, hvad var specielt ved det her med at klatre? som du så på en måde udfordre dig selv, som du ikke så i de andre sportsgrene? Jeg tror ikke nødvendigvis, det handler for mit der om udfordringen. Fordi der er altid nogen, der er bedre end en i de ja, andre. Ja. Øhm, men jeg tror bare, jeg, jeg, ikke, jeg blev bare grebet af det, fordi det var, det var noget nyt. Og så øh, det var det faktisk bare det, der skulle til for Ja, nice. Nu siger du, at til daglig sagde du, IT-arkitekt? Ja. Og jeg tænker, det er jo sikkert meget møde. Man sidder nede ved computeren, man snakker med nogle folk om, hvordan et eller andet skal hænge sammen, og så fortæller man nogle programmører hvad de skal gøre. Cirka. Det er måske I, en lidt grov <laughs> Det kan sikkert være mere præcist. Men hvad betyder det for dig, at komme herud og øh, altså, få gang i din krop? Øh, som, du, som sagt, du siger, der er et fællesskab, men det her, jeg tænker, kropsligt på en helt anden måde end din hverdag på arbejdet. Hvad giver det der? Jamen 100 fra, fra virksomhedens synspunkt, så er det faktisk, at de også opfordrer os til at have det godt. Så en af de ting, det er, at man kan få et lille til for eksempel det her med at komme ud og klatre. Så var det bare om at finde det rigtige. Så det med, at, du, at man som IT-arkitekt sidder ned hele dagen, det kan, altså, det kan man godt mærke, når man bliver sådan lidt sumpet. Mm. Så bare det der med at komme ud få, få pulsen lidt op og, og, og kigge på en problemstilling, som er noget andet, men stadig udfordrende. Det er jo, det er jo fantastisk. Det er win-win helt vejen igennem. <laughs> altså. Helt sikkert. Ja, fordi det var ligesom også noget det, vi talte om. Jeg tror også, jeg jokede med det, da vi stod derude, omkring, at både Jon og jeg, vi laver, og nu kan jeg så også høre, måske også lidt dig, at vi laver sådan noget, hvor vi er sådan nogle små computermus, <laughs> og sidder og laver rigtig meget af vores arbejde, ligesom på computeren. Vi sidder og bruger vores øh, altså, fingre rigtig meget, men på en helt anden måde. Mm. Så... Jeg tror at måske, at det er sådan lidt en, en, et stort fænomen det her, med, det her med at klatre. Det vil sige, vi, der er rigtig mange ind i byen. Jeg, jeg, jeg kender i hvert fald ikke nogen altså hjemmefra, som ligesom klatrer på den måde. Altså måske handler det om at skabe en bedre balance. Jeg, har, ja. jeg ved det ikke. Jeg har en fordom, der siger, at der er flere øh, akademisk studerende, og journalister og computerfolk her, end der er tømrere, og... Jordbetonarbejder. Jord, altså folk, som har et mere fysisk arbejde. Øh, nu har du været her lidt mere før. Kan du bekræfte eller afkræfte den fordom? Jeg ved det faktisk ikke, men jeg synes egentlig, det lyder meget fornuftigt. Altså at øh, man får en balance, sådan, så øh, kroppen mm. kommer i spil på en anden måde. Ja. Måske heller ikke så mange landmænd. Eller også er det bare fordi, <laughs> de bor længere. Jeg, sige, jeg tror, det er, fordi, de ikke rigtig bor i byen på samme måde. Ja, ja. ja. Her der tager vi lige en kort pause fra interviewet med Nicky, og så tager vi lige et øh, lille stykke musik, inden vi hører nyhederne. Derefter så vender vi tilbage til Ida, Jon og Nicky i Boulderinghallen i Valby, og vi skal selvfølgelig meget passende høre en gammel Michael Jackson-klassiker fra Off The wall albummet. Det er selvfølgelig Don't Stop Till You Get Enough. Og her efter nyhederne, så vender vi tilbage til. Femte sæson er med noget på spil. Det er nybegyndernes guide, hvor Ida, Jon og Nikki, de tager en fin snak om bouldering, efter de har taget en introduktionsteam i Boulders ude i Valby. Man kan sige, at nu er du lidt længere i processen end os, og, og du har måske, ligesom du sagt, at der er allerede en, en læringskurve. Hvordan ser... Hvordan ser du den her længeskurve? Føler du, at det var ligesom meget... Har den været meget stejl? Har den været ikke en så stejl en Mere stille En mere stille og rolig, stille og rolig Eller følte du ligesom, man var gået i gang, og så var man bare i gang? De sidste to ting. Mm -hmm. Altså både bare komme op og bare komme i gang. Fordi at, øh, altså, der er en grøn, og så starter man bare der, og mm -hmm. så bygger man på. Ja. Og så hvis man ikke kan, så prøver man igen lidt senere eller næste gang, fordi man allerede har været i gang i en time, og dermed er helt brugt i fingrene og hjemle. ja Så jeg synes ikke, der har været sådan en barriere for at komme i gang, for, ja. at, for at bruge det, det ord. Uh, jeg synes faktisk, det har været lige til. Det, det, det vigtige, som sagt for mig, min barriere, det var faktisk, om det var på vej hjem for arbejde. Mm -hmm. Det var det. Så, <laughs> så er jeg i gang. Ja, det virker i øhm. hvert fald som om, at der er masser af af de her centre rundt omkring i København, både fra Boulders, men også fra konkurrerende brands virker det som om. Det virker simpelthen som om, det er noget, der vokser. En, øh, en anden ting, der kan være svært at overkomme jo, det er, hvis man har været ude og øh, træne meget her, om det er, at man løfter vægte, eller man klatrer, eller hvad man laver, så kan man jo godt mærke det dagen efter, ja. afhængig af, hvor hårdt man går til den, selvfølgelig. Når du sidder og arbejder, og måske meget øh, mus og tastatur og noget, kan du så mærke det, øh, hvis du er været ude og klatre øh, dagen efter det her? Jeg kunne lidt i starten. Jeg tror, for mit så går jeg rigtig meget til den. Første halve time, første tre kvarter, og så, så kan man ligesom ikke mere. Og i starten kunne jeg godt mærke det, som sagt, på anden dag. Mm. Men det er faktisk ikke så slemt mere. Det går lidt i sig selv. Okay, så... hvor, lang, hvor lang tid har det taget dig at nå? Øh, det tre tre, tre tid tror jeg. Kun tre uger, ja. det er alligevel hurtigt. Det er, fra, det er ret. Det er noget, der sådan, kroppen hurtigt indfinder sig med. Ja, fordi sådan. Vi, vi taler nemlig om, at det er meget... Øh, altså, det er virkelig ikke nogen muskler, man bruger på nogen måde i sin hverdag, det her. Det, på den måde er det ligesom noget helt andet. Mm -hmm. Det er altid noget, at øh, det går så hurtigt. Ja. Nu har du gået her et stykke tid. Er der ligesom noget, du nu allerede øh, kan fortælle en, øh, en lytter? Hvordan du ligesom har, øh, har trænet og gjort dig bedre? Har du ligesom allerede nu nogle øvelser eller nogle træningsmetoder, du føler virker bedre for dig eller i hvert fald har hjulpet dig videre på vejen? Åh, oh, godt spørgsmål. På en eller anden måde, så er det jo faktisk virkelig intuitivt at klatre. Mm -hmm. Altså det er jo bare at gå i gang, og så gribe fat. Altså om det skulle være bolders ja. eller et træ, det er jo sådan helt grundlæggende sådan ja. ret, uh, ret ligegyldigt. Jeg tror for mit vedkommende er det faktisk bare monkey see, monkey do. Mm -hmm. Altså så har jeg kigget rigtig meget på de andre, hvad de har gjort, og så har jeg tænkt på det at det kan jeg også. Ja. Så ikke lige første gang, men så anden gang. Ja, det er sådan lidt et ting, sådan der, at der er noget højt, det skal jeg bestige. Det kan så klatre jeg op ja, af det. Jeg ved ikke, om, om, om I her havde den oplevelse. En ting, jeg synes, der var lidt spøjst ved at kigge på nogle af de andre, det er, at jeg prøvede det i to udgaver, det her. Både hvor ja, man ser en eller anden klatre op på en eller anden, og så oh, det kan da godt. Og så prøver man at sige, oh. ja. wow. <laughs> øh, og så, da de gjorde det, så så det bare helt vildt nemt ud. Ja, og så, eller, og, eller også, at man selv lige prøver et eller andet, og så virker det ikke, og så kommer der en, når du skal bare, og så tager det lige fem sekunder, og så er de op. Jeg havde virkelig en oplevelse af, at det er fandme fejhold, altså. Det, det ser så nemt ud, og så er det, det bare overhovedet ikke. Er det noget, du kan skelne imellem, når du ser på andre folk? Fordi man kan jo ikke bare se på dem, og så gøre det. Fordi nogle gange, så er de måske bare hergod, og så er det sådan en så de er de måske vildt dygtige, og så er det bare derfor, det ser nemt ud. Altså en ting er, at de er vildt dygtige, men det er også der, at de har måske gjort det flere gange end mig. De har prøvet flere af de samme farver, som, som jeg ikke har prøvet. Så for mit udkommende, så er det, så er det sådan, det er igen, men det er en læringsproces. Man tager det, man kan, og så udfordrer sig til lige akkurat der hvor man ikke kan. Og så prøver man bare igen senere. Og så kan det også godt være, at man prøver de, de lidt svære, som du siger, det ser, det ser så let ud, og så fejler man super hurtigt, og super elegant selvfølgelig også. Jeg det er bare mig prøve. Altså. Ja. En anden ting, jeg har tænkt på, hvis man, man kunne være bange for her. Hvis nu man presser sig selv for hårdt, eller man måske lige tager den der sidste tur, hvor man er rigtig træt, så kan man falde. Har du slået dig nu eller har du set andre folk, som er kommet til skade? Er det noget, der sker tit her? Jeg har faktisk ikke set den eneste komme til skade. Og i den tid, jeg er klatret her øh, halvandet tid med to-tre gange om ugen, så er jeg faktisk ikke engang faldet selv. Oh, wow. øhm, okay, ret sejt. Så, men, men vi trænede også sidste gang At man skal falde på den rigtige måde mm -hmm. så, så man skal ikke bare duk -duk -duk -duk Ned af væggen altså, Man skal smide sig lidt ud og falde ned på de øh, madrasser øh, mm. Som der er og, og folk går rundt giver plads til at man rent faktisk skal falde ned Så man er heller ikke bange for at falde ind nogen. Ja. Så det er rimelig sikrere. rammer jeg kan også sige, at vi snakker lidt om fejhold. Jeg føler, at vi var i hvert fald ikke niveauet på vores hold var måske ikke helt lige. Jeg var klart den dårligste, men det, det kan jeg godt acceptere. Det er okay, det har jeg været før. Men er det også sådan, at når du så har været ude at klatre, altså den relationsdannelse, der er i klatrehallen, er det tit mellem, hvor man så er på samme niveau? Eller vil du sige, at, at der også er en god relationsdannelse, ligesom, hvor du tænker dem her kan jeg lære vildt meget af, og de vil også gerne lære fra sig. Godt spørgsmål. Jeg synes for det meste, så har altså, min relation til, til andre, det har været i form af at se, hvor, hvor de som ligesom, klarer de ting, jeg ikke kan klare, så har jeg spurgt ind til det. Men jeg har også oplevet, at der, jeg har prøvet selv, og så er der en anden, der har kigget og sagt hvor hvis du lige prøver det over, eller starter her i stedet, så skal du nok klare den. Og så, øh, altså, så har jeg så gjort det, og lykkedes lidt længere hen ad vejen, men ikke helt, øh, helt til slut. Men det er også bare fedt, at altså, som sagt det går begge veje, at øh, man frit kan snakke. Og der er ikke nogen, der er sådan, du må ikke snakke med mig lige nu, fordi jeg er i gang med at klare den, den lyserøde. Overhovedet ikke. Folk er åbne. Der er en god attitude. Det er, er fedt, er at folk er igen. flinke til at dele ud øh, ja. på den måde, det er. Ja. Hmm. Ja. Det er også en af tingene, der gør faktisk, at jeg kommer igen. Altså, så der ikke er sådan en, en sur stemning eller noget overhovedet. Der var happy days. Ja. Der var i hvert et godt knald på. Jeg mm. håber lidt, at man godt kan høre det derude, fordi det var også det, der var ligesom, essensen i vores leg, Det var ligesom, at man både skulle op, men man ender også med at stå lidt i kø, <går> sådan, eller måske i kø det forkert, men man ligesom står ligesom, fordi væggene er, ligesom, og de forskellige baner er ligesom, integreret i hinanden, så man ender med ligesom, at stå og sådan, Nå, okay, jamen, vi skal lige vente på det ene eller det andet. Og jeg ved i for mig, jeg ved ikke, om jeg har noget at fortale om det, for mig handlede det også ekstremt meget om at overvinde en eller anden form for frygt lider af højdeskræk. Jeg ved ikke, om, om du følte, ligesom, at der var nogle mentale udfordringer ved at ligesom, gå i gang med at klatre, eller var det bare for dig, det gør vi bare. Fordi at det, det blev det ønske, det var for mig. For mig kom, var det bare, det gør vi bare. Yeah. Jeg kunne godt forestille mig, at, at væggene her, altså det er sådan, det er måske to gange min højde, mm -hmm. maks 4 meter, altså så man kan rimelig let falde ned, men jeg tror, hvis det er været lidt længere op, så havde jeg måske været lidt mere påpaselig med at kravle yeah. for langt op. Yeah. Men jeg synes, det er sådan, det er rimelig overskueligt. Altså en ja, ting, jeg tænkte med de vægge, der er her, det er, at der er nogle af dem, som læner sig ind i rummet, mm. og der er nogen, som læner sig, om og så må sige, væk fra det gulv, man starter på. Men der var også nogle vægge, som, om at så må sige, nærmest båret helt hen over gulvet, så man ja, ender man, loftet. Altså, så man ender med at mere i loftet med nakken altså, lige nedad. Gør det en forskel for dig, når du klatrer, om du ligesom kravler... Man kan læne sig ind i væggen, eller man er man virkelig nødt til at holde fast, hvis man ellers falder væk fra væggen? Eller altså det endnu vildere, at det ligesom kravle i loftet? Jeg tror, altså, at i forhold til at kravle der i loftet, så skal man virkelig holde godt fast med armene. Fordi hvis du først skal slippe med den ene for at tage det næste greb, så skal du have hele din vægt i den ene arm. Så det gør en, en stor forskel i forhold til der, hvor man skal læne sig ind mod væggen. Altså den er skrå, og, og man læner sig ind mod den. Læner sig lidt på den faktisk. Mm så er det typisk der, hvor man ikke har så øh, gode greb. Altså man kan ikke tage ordentligt fat. Mm. Så det betyder faktisk, at man skal læne sig ind, og det er sådan en helt anden måde at klatre på, end det er at bruge sin arm fuldt ud. Så det er sådan en balance. Okay, ting, så jeg vil, sige. hvis der også er forskellige måder at klatre på her. Nu mm. Før der sagde jeg det her med, at min, øh, min underarm der var sådan helt pumpet op og spændt, og jeg er sikker på, at jeg også kan mærke den i morgen. <laughs> Når du øh, har været hen og her, føler du så, at du har brugt hele din krop, eller er det nogle meget bestemte muskler, du ender med at bruge? Nej, det er faktisk øh, meget bestemte muskler. Og okay. det, er, det er underarmene, og måske en lille smule overarmene, og bestemt øh, fingerspidserne, altså mm. fingrene. Ja. Altså benene, der kan man sgu ikke mærke det. Men det, jeg tror også, det er fordi, at, at vi har måske en, som nybegynder en større tendens til at trække os op i armene, i stedet for at skubbe os op med benene. Ja. Så det var den, den ja, måske teknik, meget godt der Det godt Det er et, et, et nybegynderråd, nye, ja. der. er ja. bruge benene mere. Ben, ja. Ja. De kan faktisk meget mere, end man lige tror. I det fællesskab, du har fundet her, hmm. den team, vi lige havde, den foregik på engelsk, fordi det ikke var alle, der talte dansk. Er det dit indtryk, at altså, der er mange folk her, der ikke taler dansk, som, øh, som kommer her for os at søge fællesskab? Eller er det, er der, eller var det fordi, der lige var en? Er der mange øhm, ikke-danskere her? Uh, jeg ser det faktisk som et mix af det hele. Ja. Altså, øh, er det sådan 50-50? Øh? Jeg tænker forhold til vores introhold er det nok cirka samme forhold så øh, 80-20 okay. eller sådan noget. Okay. Um, men altså som sagt, intro vi skiftede jo bare til engelsk. Uh, længere var den, ikke? Og så ja. er vi ligesom så. med. Det synes jeg er meget fedt. Ja, det er mega nice, at man kan være inkluderende. Ja, alle kan være med. Ja, lige præcis. Ja. Mm. Her til sidst, så tror jeg, at jeg måske også vil, fra en, fra en uh, helt grøn nybegynder til en anden, hvad er dine bedste tips til, hvordan man bliver ved med at bole og måske også, hvordan man bliver bedre, også selvom at du tænker, det ved jeg ikke noget om, men noget, der har hjulpet dig? Jamen altså, det, det første er, at blive ved med at komme. Fordi hvis du ikke kommer så prøver du ikke øh, de forskellige ruter af. Og de skifter forresten fra uge til uge. Mm. Altså så de skurrer dem ned, skurrer det op i et nyt sted, og så kan du prøve noget nyt den efterfølgende uge. Så duk op. Sig til dig selv nu. Nu gør vi det. Igen. Øh, også selvom det var hårdt for at armene. Hvad er det, man sige? Og ellers øh, prøv et introhold. Det er der mulighed for her i, i Bålås i Valby. Og snak med de andre. Altså øh, selv hvis man er måske er lidt introvert, sådan at, øh, de har nok travlt eller eller andet åbne. Altså alle er åbne er klar til at sige hey, du skal bare lige prøve den der eller godt derovre eller noget i den stil. Okay, ellers et spørgsmål. Det er, øh, Nikki. hvis der var en sang, du tænkte den her, den vil jeg altid kunne klatre til eller bare en, du synes er en mega banger, måske godt kunne tænke og at høre i radioen. Hvad skulle det så være? Så tror jeg, vi hører øh, When We Ride med Mømme. hans artist. Okay. Skal vi se, om vi kan finde den? Det tænker jeg. Så bliver det næste musiknummer. Fedt. Tak, tak for i dag, Niki. Lige Hej, og velkommen tilbage i studiet på 24 hvor vi igen efter et godt stykke musik har, har rejst lidt i, i rum og tid. Så nu er vi tilbage en ind indre by, hvor vi farvede i Valby. Dejligt. Og velkommen tilbage til dig, Jonas. Mange tak. Tak for sidst. Og I lytter endnu en gang til, med noget på spil, Nybegynderne Skype, Og det her afsnit handler simpelthen om, at hvis man lyttede med lige før musikken, så kan man simpelthen øh, høre os øh, snak med dem, vi var ude og klatre med. Og det, det er det afsnittet i dag handler om. Men nu er der jo ligesom, der er gået en uge, siden vi sidst var ude. Og i hvert fald personligt for mig, så øh, har jeg ikke ondt i armene længere. Det havde jeg i hvert fald efterfølgende. Hvordan har du øh, sådan en uge efter, vi har været og klatre? Altså, jeg har, det, jeg har det meget fint. Ja. Det er roligt, som, øh, som det plejer. Min, øh, min arm, de kom så øh, altså ganske hurtigt. Jeg tror allerede sådan omkring hver aftentid der. Omkring der jeg lagde mig i seng. Jeg gik lidt sent i seng dog. Men altså, så var mine arme fine. Selv den venstre, som var sådan lidt øh, sketchy og pumpet op der, da vi var derude. Ja, jeg havde ikke samme oplevelse. Jeg havde rigtig, rigtig, rigtig ondt i armene. Øh, også flere dage efter. Jo. Ja. Dagen efter, så havde jeg skåret nogle ferskner Og så skulle jeg putte det ned i sådan en lille Tupperware container Og øh, ved lugten, den havde sådan nogle de der snap-lov. Det kunne jeg simpelthen ikke. Altså, det gjorde simpelthen så ondt. Wow. Fordi det var ligesom den der, den der masen med fingrene, der skulle bruges til at lukke, Og jeg fik så ondt i sådan der, min underarm, at jeg blev nødt til at bede min roomie om at gøre det for mig. <laughs> altså så er det da mindst det heldigt, at du har en god roomie der. Ja, ja. Kærlighed til hende. Det var, øhm, det, var, det var virkelig hårdt. Og jeg har stadig et ret hæftigt blåt mærke på mit ene knæ. En ting, I... som jeg ja, synes også lige, at vi skal nå at vende. Kan du huske, da vi snakkede med Markus? Ja. Så du på hans ben? Ja, det gjorde jeg. De var, altså sådan, hvis det ikke var sådan sådan hudafskræbning og skræbemærker, så havde han blå mærker også. Altså sådan, han havde jo, altså jeg ved ikke hvor mange nationalflag sådan i lidt det her kreative ja. ordninger på benene der. Det var meget... Ja. Men han sagde jo også, han var all in. Han gik til den. Og altså, ikke desto mindre, så var han jo bare rigtig glad. Altså. Det var han. Jeg tror altså også, at jeg vil gerne klappe mig selv lidt på skulderen og sige, at jeg gik også all in. Det var i hvert fald mega grænseoverskridende. Wow. jeg vil godt indrømme nu, for det fik jeg ikke nævnt, da vi ligesom interviewer Nikki efterfølgende ham nybegynderne, altså hvor vi også lidt snakker om min højdeskræk. Der var lige den anden gang, jeg skulle op, som jeg tror, det var en gul sådan en nem gul. Hvis man ikke ved det, så går det ligesom, så har den ligesom nogle, en farverangering efter, og gul det er det næstnemmeste. nemmeste hedder det nok. Og øh, der var lige anden gang, hvor Markus står bag mig og siger, Ida, så skal du bare lige blive op og kigge ned, hver gang du tager et skridt. Øh, jeg fik tårer i øjnene. Altså, det var meget, meget ubehageligt. Men øh, jeg gjorde det. Altså, det var det, var det der så ved, at man har sådan nogle, sådan nogle underlige forbier, som for eksempel højdeskræk, det er sådan, det er så ligegyldigt, især når vi er inde i en bog, altså jeg kan maks. komme fire meter op i luften, og jeg kan falde ned på noget blødt. Så der er næsten ikke nogen mulighed for, at jeg slår mig, men alligevel så er det jo det er mega irrationelt, kan man sige. Men jeg ender alligevel med at stå der, og han siger, okay, så skal du kigge ned, og så er jeg sådan, jeg kan jo se, at jorden er lige under mig. Altså hvis jeg strækker mig ud, så langt jeg er, så kan jeg næsten nå jorden, men jeg ved ikke hvorfor. Altså mine hænder bliver helt svedige, og sådan, det gør de også nu og jeg brugt alt det der kalk. Jeg brugte så meget kalk, fordi jeg blev bare ved at igennem det. Der var bare ikke mere tilbage. Og, øh, altså, jeg ved ikke, om min højdeskræk er blevet bedre, men jeg tror i hvert fald, at jeg fik overvundet et eller andet med at sige til mig selv, at det kunne jeg godt. at Jeg overlevede det jo. Der var ikke noget at være ringe for. Altså, her så vil jeg godt lige trække, trække lidt den anden vej. Ja, okay. Og sige... Jeg synes sagtens, at der kan være alt muligt grund til at være bange for at kravle højt op. Være bange for at gøre ting, man ikke har prøvet før. Altså, jeg, selv om adressen, jeg er sikker på, hvis man landede heldig, kunne man da sikkert godt brække en arm eller et eller andet. Ja. Og hvis ikke lige man måske har prøvet at falde så meget før, og øh, hvordan er det lige, man skal stå og sådan noget. Så, altså, så et stykke hen ad vejen, mm -hmm. og i mange andre kontekster. Så som en der tidligere læste filosofi, så vil jeg sige altså der er gange hvor fornuft er sådan rimelig overvurderet. Ja. Jeg ved ikke om det er her er en af dem, men i hvert fald så når du siger at det er irrationelt eller sådan noget, så, ja. så synes jeg altså så synes jeg du taler dig selv ned på en uheldig måde. Jeg synes at det var mega sejt. Det stod var pis godt gået. Det var altså virkelig stærkt valg, og det var stærkt. Boulder <laughs> Boulderede. Med. Hvordan man nu lige børge? <laughs> øh, altså det, det synes jeg bare var et Godt arbejde. Tak. Ja, og jeg tror også, at... Jeg siger jo det irrationelt, fordi at jeg, altså, at jeg tænker, at det er sjældent, man slår sig i sådan en bouldering-hal. Men jeg tror også på, altså måske for lige at blive det filosofiske hjørne, altså... Jeg tror lidt, det er sådan en ting at være bange for noget. Der er jo ligesom en grund til, at jeg er bange for at falde ned for noget, der er højt. Det er, fordi jeg ved, at hvis jeg falder ned for noget, der er højt, så kan jeg i principielt slå mig selv ihjel. Så det er jo derfor, man er, har højdeskræk. Og det er derfor, man fx er bange for mørke, for man ikke kan se, hvad der er i mørket. Det er også nemlig... Der kan være mange farlige ting derude. Ja, jeg er nemlig også mega mørk, altså mørkeret. Mm. Jeg sov med sådan en natlampe indtil jeg var sådan 19, tror jeg. Mm. Det er to år siden, <laughs> for jeg er 21 nu. Jeg er også stolt af mig selv. Det er rigtigt, jeg skal lade være med at banke mig selv ned på den måde. Jeg er også stolt af mig selv. Jeg fik virkelig overvundet noget og fandt ud af, at det kunne jeg godt. Også selvom jeg synes, det var mega svært. og Også selvom jeg fik lidt tårer i øjnene. Så blev jeg ved. Og det er måske også meget færdigt. Det er måske også en meget god lesson learned. At det er okay, og man skal, man skal blive ved. Også når det er måske en lille smule svært. Altså jeg tror, at den der slags overvindelse, det er jo lige præcis den, der i hvert fald potentielt kan gøre det lidt nemmere måske. At starte på nye ting på en god måde, hvor man hænger lidt ved, selvom der er lidt modstand på. Ja. Altså, det er da bare pissejt, det der. Ja. Jeg er, i hvert fald, øh, jeg er i hvert fald glad for, at vi gjorde det. Og det var en mega nice oplevelse, og de var vildt søde. Så sådan en kæmpe anbefaling, at øh, hvis, man, øh, hvis man synes, at, at det ville være nice at lære at boulder eller klatre, så... Spring ud i det. Og i hvert fald så ved jeg, at Boulders, hvis man øh, ikke bor et af de steder, de har et center åbent, så åbner der i hvert fald et, et center om en uge på Amager. Og måske når det her bliver sendt, så er det allerede åbent. Så øh, der er i hvert fald rig mulighed for at prøve, og se om det er noget for en. Der var i hvert fald prop fyldt med mennesker i den klatrehal. Kan vi lige tale om det? Altså da vi skulle lave den der øvelse, hvor at øh, Markus klatreinstruktøren var sådan nu sætter jeg nogle post it op, og så skal I nå så mange kan på fire minutter. Det fortalte, han fortalte os ikke, at det var fire minutter, men det vidste vi efterfølgende. Mm -hmm. Og jeg var heller ikke særlig hurtigt, og jeg vil nok også prøve mange af de nemme baner, sådan den grønne og den gule, som mange af de andre også. Jeg nåede kun tre, fordi man endte jo lidt med at sådan stå og vente på, at der var en, der var færdig med at bruge det stykke af væg, man også skulle være på. Så der er jo sindssygt stor tilflugt. Der kom også helt vildt mange mennesker. Altså, det var meget større, end jeg lige havde regnet med. Og jeg vil sige, specielt der lige, lige lidt efter aftensmad der var der virkelig, uff, ja. der var virkelig tryk på. Og, altså, og mange flere, end da vi startede der, ikke? Ja, ja, lige præcis. Igen, det falder jo også ind i det der storbys-fænomen, vi snakkede også med Nika om det. Det var nemt, for det var på vej hjem fra arbejde, og så kunne han lige nå det, inden han skulle hjem og spise aftensmad. Det taler nok også ind i det der storbys-fænomen, det der med, at... Der var sindssygt mange mennesker, men det er også en sportsgren, hvor du kan være alene. Altså, du er ikke afhængig af, at der ligesom er et hold på et bestemt tidspunkt, du skal dukke op til. Og det er i, i så stort eller et lille tidsrum, du har lyst til, at det skal være. Det er det der med, at hvis du gerne vil have noget motion, gider måske ikke at tage ud og løbe. Det er pisse det værd, Det er november i Danmark. Og så, øh, så kan du tage ind en, en klatrehal, og så kan du klatre en halv time, hvis det er det, du har tid til. Du kan også klatre i to timer. Det er jo igen også måske lidt mere, det er i hvert fald ikke noget, der ligesom er så meget af, medmindre man går i fitnesscenteret, men det tilpasser sig altså lidt det der travle, måske lidt flygtige store byliv. eller det ved jeg ikke, det er i hvert fald bare mine Ja, altså der var i hvert fald noget, min teori. En, helt klart noget individuelle over det. Mm -hmm. altså, jeg tror næsten alle, når jeg sådan lige kiggede rundt der, så virkede det som om, at de fleste var der sammen med nogle andre. Ja. Øh, og på den måde var der jo et fedt fællesskab over det, og man kunne se folk, som var sådan, åh, fedt, du klarede den der helt sikkert øh, Klappede af hinanden. Og, ja, ja, stort og, fællesskab på den måde. Det synes jeg fik en helt særlig øh, smag, når nu det det, der var en meget individuel ting, at det ikke på samme måde var noget, man gjorde sammen. Det var noget, man gjorde ved siden af hinanden. Ja. Og det, det synes jeg da, det bare præg af på alle mulige måder, det der. Sidst så talte vi om det her med nogle af de andre aktiviteter, vi har prøvet her, og andre ting, man kunne forestille sig at gøre, de har sådan en oplagt fordel uden for aktiviteten selv. Når man, lad os sige, at øh, jeg tror, at det, var, det var det forfærdelige eksempel, jeg har brugt, det var det der med, at hvis man er god til at synge, når man så øh, er man også god til at synge og en og gøre den øh, tradition eller... vigtig, eller hvis man er ude at danse, så kan man... Øh, Lige jo de der party... Ej, man kan se, I, der laver de party lige nu, det, og de holder stadig. De holder stadig, og de er mega nemme. Jeg kan måske lige øh, fornemme min øh, små knipsen med fingrene. Og, og hvorimod for eksempel det her med at klatre, det virkede meget sådan lukket om sig selv, og derfor også ikke oplagt at finde de andre hverdags- eller traditionsborgende aktiviteter, hvor hvis du er god til at klatre, så er du også god til blødt. Ja. Udover at du måske vil blive sindssygt god til at klatre op i det der kirsbærtræ, der var hos sine forældre, så vil du kunne nå helt op til de allerbedste kirsbær, der havde fået allermest sol til toppen. Men ellers så ja. Det er rigtigt, der er ligesom ikke rigtig øh, noget måske, at man kan sådan... Det er fedt lige der, når man er lige der, sammen med de mennesker, og kan gøre det. Men jeg tror også, jeg har svært ved at se, hvordan jeg kan ligesom tilpasse det til noget, jeg vil kunne bruge uden for Men det er måske også fint nok, at det er bare fedt, fordi man gør det der. Og det skal altså, ikke bruges andre steder. Altså der, lige præcis, jeg synes, øh, hvis lige vi prøver at tage den øh, filosofiske hat mm. på øh, et kort øjeblik igen, <laughs> det kan vi godt lide. så synes jeg da, at øh, mange folks hverdag er præget enormt meget af, du skal gøre det her for den her grund, du skal gøre det her for den her grund, tænk på fremtiden. Så ligesom ligegyldigt, hvad man gør, så kan det blive anset som en middel til noget andet. Yep. Hvor, at hvis man gør noget, som på den måde, altså, øh, overhovedet ikke oplagt, kan være et middel til noget andet. Så det, at det kan være et middel til noget andet, det kan skabe en frihed fra en speciel slags fornuft, som kan være rar, og som kan være afslappende. Fordi man på en eller anden måde bliver trukket ud af, nu skal du også huske, og du burde også. Så det, at det ikke kan være formål til andet, tror jeg kan være rigtig afslappende. Jeg tror, at da vi talte sammen sidst, der var måske det, vi sagde, at det måske kunne være sådan lidt, uh, lidt sendt. Ja. Øh, uden at jeg ved særlig meget om sin buddhisme. Men, men der er ikke noget andet formål. Det er her og nu. Og det tror jeg kan være enormt værdifuldt og øh, måske afstressende på en eller anden måde. Ja, og jeg tror altså, det er ligesom... Hvis man er i en situation, hvor man tænker, jeg kunne godt tænke mig at begynde til noget. Jeg har en travl hverdag. Man lever måske et meget computermuset liv som os. <laughs> man tænker, jeg kunne godt... Tænk mig at lave noget, som ikke handlede om, at jeg skulle ligesom, skulle forbedre noget, eller gøre mig bedre til noget, jeg allerede laver, så det her er jo et, et perfekt sted at starte. Altså sådan virkelig meget totalt enig i, hvad du siger. Det er så uvant for alt andet, jeg laver, og det er så fedt, at det er bare der. Og, sådan, og det var det. Mm. Og så kunne man bare øh, hygge sig med det. der. Og så når tog man på arbejde næste morgen eller kigge hjem og svare på e-mails og så var det så havde man ligesom det frirum der og det tror jeg passer øhm, ekstremt godt. Jeg føler det er måske på samme mange måder lidt ligesom at, at løbe også så fra at jeg aldrig i mit liv kunne finde. Jeg har været ude at løbe en gang siden jeg flyttede mm. og det var godt værd, og jeg havde fri. Det er ikke noget jeg gør mig så meget i, så det er måske en, et bedre alternativ. Altså det er i hvert fald. Jeg tror godt jeg kan forstå for folk at det er blevet sådan en stor ting som det er. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg kunne finde på at gøre igen. Nok langt mere, end det med at synge, som vi også har ved at prøve. For det var i hvert fald vildt interessant, og mega udfordrende også, og sådan personligt med min højdeskræk. Men det var sindssygt nice at prøve. Jeg var sådan meget... Øh, da jeg sad og reflekterede, da jeg kom hjem, og snakkede med min, igen med min roomies om det, så sådan, det var også noget, jeg er virkelig glad for. Med det her, det er sådan... Jeg kommer ud til steder, hvor jeg var sådan... Der ville jeg aldrig have troet, jeg ville sætte mine fødder. Ja... Og på, øh, på den note, så skal vi høre et, øh, et lille stykke musik, og så er vi tilbage efter musikken igen. Hej igen. Vi er tilbage efter et godt stykke musik. Vi er stadig øh, med noget på spil Nybegyndernes Guide, og vi har lige hørt Kate Bush, som jeg tror, måske uden at sige for meget, hvis man ikke er sådan en øh, gammeldags musikkender, det er jeg ikke selv, jeg opdagede den her sang, det er så strange the things. Og den er, den er bare god, og måske også meget, meget passende for det, vi har lavet i dagens afsnit. Altså, det er et fedt nummer. Og så synes jeg også, at Stranger Things, det er sgu da en serie om altså, en flok unge mennesker, der prøver nye ting på godt og ondt. De bliver kastet ud i en ny verden, og de skal lære sig selv at kende. Og specielt går alt galt, når ikke de holder sammen. Så de skal i hvert fald også lære hinanden at kende. Ja, måske meget passende. Der er ligesom også en fællesskabsfølelse i det. Og især også, øh, fordi at noget af det, vi har prøvet, det er i hvert fald ting, noget der er meget stranger things for mig nok nogle ting er aldrig... det var måske lidt anderledes at men det var i hvert fald nogle ting jeg aldrig havde regnet med at jeg skulle prøve før men i forhold til dagens afsnit omkring det her med at boulder, og jeg synes i hvert fald det har været det var ekstremt grænseoverskridende men Jon er der ligesom noget du kan tage med fra dagens afsnit noget du føler du har lært? Jeg tror vi delt op på to måder ja så hvis nu først vi en i forhold til hvordan klatrer man, og altså selve aktiviteten, bouldering i sig selv, så lærte jeg en lille smule, men ikke vildt meget. Nej. Så der var for eksempel det der med, hvordan sætter man fødderne, var nyt det der med, at man kun skulle bruge tæerne, man aldrig ligesom skulle have foden sådan, øh, hvad skal man sige, parallelt med væggen, og så helt ind til det var bare en dårlig idé. Ja. Yeah. Og det blev fortalt. Ikke desto mindre, så er jeg lige nødt til at prøve det, så kunne jeg også meget opleve, at det var en dårlig idé, så lærte jeg det. ja. Yeah. Og så synes jeg også, at der var noget spændende med det her med, udenom aktiviteten. Det er måske punkt nummer to her. Mm. Altså, så er der helt klart det her med, hvordan virker den her aktivitet i sig selv. Der, jeg synes, jeg oplevede det der sende, at man ligesom glemmer alle mulige andre ting. På trods af, at jeg ikke havde gjort det særlig meget. Eller måske netop derfor. Ja. Yeah. Opslugte hele min bevidsthed på en rigtig god måde, og jeg sov bare rigtig godt den aften der. Ja, man havde i hvert fald brugt sig selv, jeg havde i hvert fald brugt mig selv på en måde, jeg ikke havde gjort før. Og jeg tror også, at der er noget meget rigtigt, ikke? Altså, det giver jo mening i forhold til, at, at Boulders, der vi var ude hos, ligesom laver det her indhold af flere omgange. Fordi at, at det er måske svært at komme ind i det helt præcis, hvordan man boulder, og selvom Markus, vores instruktør, som ligesom gjorde et godt job i at og sætte os ind i de forskellige ting, der ligesom var vigtige, og han repeterede tak. <laughs> han repeterede også noget af det, han de ligesom havde lært fra sidste gang. Og det gav ligesom også god mening. Jeg tror, ja, selvfølgelig har jeg jo ligesom lært, hvordan man klatrer, hvordan man bowler. Jeg har godt måske vidst, hvordan man klatrer op at tænke før, men der var ligesom noget teknik bag, jeg ikke havde vidst før. Jeg tror, det, jeg gik allermest ind i, det var ligesom at se, om, om jeg ligesom kunne skubbe mig selv. Det har jeg helt sikkert gjort. Jeg tror nok ikke, jeg har overvundet min frygt. Det kræver nok meget mere tid, hvis man nogensinde faktisk gør det. Jeg kan måske bare overbevise mig om, at det ikke er så vigtigt længere. Jeg tror lige præcis i forhold til frygt, og som jeg oplevede dig derude. Ja. Yeah. Der er jo noget med at sige, skal man, skal man bare skille sig af med din frygt, så er man overhovedet ikke bange. Og som vi talte om sidst, så gør den jo nok værdifulde ting for os, selvom den ikke er rar. er ja. Måske netop derfor. Så måske mere end det handler om at komme af med den, så handler det om at være bevidst med den og arbejde med den. Kan man godt gøre ting alligevel, selvom den er der? Helt sikkert. Og det gjorde det. Helt sikkert. Ja, det er ikke fordi, at man øh, at man <laughs> klatrer fire meter op, og så man sådan, wow, kuræret. <laughs> Gid det være sådan, jeg Tillykke. har... <laughs> lykke, Jeg har også bunkejumpet, og det hjælper jeg heller ikke. Jeg har stadig bange for højder. Vi kan også snakke lidt om læringskurven. Vi ligesom snakkede om øh, af sang, så var det, vi det meget lige på og hårdt. Hvor her der fik jeg også lov til virkelig at arbejde med det, så selvom læringskunden var stejl, og var meget, meget sådan der hoppe op og begyndte at klatre, der var hele tiden sådan en kode, der ligesom skulle knækkes ved at klatre op. Og sådan, hvis det var lidt svært, og jeg kunne måske ikke helt få mit ben op den ene gang, så, så kunne jeg ligesom prøve at gøre noget andet, og så gøre det. Så selvom det var svært, og læringskunden var stejl, så er det måske mere sådan en, øh, i stedet for sådan en, en line linje, var det måske mere sådan trappeagtigt, hvis man kan visualisere det for sig? Det her er svært, det her er svært, det er svært, det er svært. Knækker koden, nyt niveau. Det her det er svært, det her det er svært, det her er svært. Knækker koden, nyt niveau. Det her det er svært, ja, hvis man kan forstå det på den måde. Altså, det beskriver præcis den oplevelse, jeg har haft af at prøve at lære matematik. det der. <laughs> ja. Fuldstændig, at man, man sidder og nørkent om et eller andet, og man skal prøve at bevise et eller andet, og så kommer der en eller anden, og siger, Nå, men du skal bare dividere, dividere igennem med to pi eller sådan noget, så bliver det fedt. Og så tænker man... når nå, no, no, var det bare det? Det var da meget nemt. Og så har man på en eller anden måde, i hvert fald i matematiktilfælde, så glemmer man, hvor hårdt man arbejdede på at nå igennem en masse muligheder. Ja. Og, og der var helt meget læring i det der. Og den oplevelse, synes jeg også faktisk lidt, jeg havde her. Ja. At man prøver et eller andet, indtil der er en, der siger, du skal bare sætte foden på den der måde der. Nå, så, så kan man komme op, og så virker det. Og så sådan... Nå, var jeg bare dum før? Det var, det var jo bare det. Det var bare det, jeg skulle gøre. Nej, nej. Man har lige stået og kæmpet for det, ikke? Det er, fordi du ikke vidste, altså, man ikke vidste bedre. Og jeg tror også, at det var det. Læringskolen var, ligesom altså, var stejl. På Nintendo der, der er der en lille smule stejl. Det er, man klæder lige op i luften. Men <laughs> det var måske mere trappeformet. Men ja, jeg synes, det var nice. Jeg, jeg tror godt, jeg kan lide. Det er måske en fed læringsform for mig. Vi om, jeg nok ikke var så meget på, at det var mega svært til at starte med, ligesom, når vi var synge. Men måske mere, at jeg havde mulighed for ligesom, at gøre mig meget bedre, end jeg var til at starte med i timen. Fordi at, at det var ligesom, nogle koder, man skulle knække hele tiden. Og lige snart man gjorde det, så var det ikke så svært. Og det var, det var egentlig meget nice, men det var sådan nogle, hele, sådan nogle små wins hele tiden. Også når man ikke kom helt op. Ja, det tror jeg virkelig er noget, man kan huske på at være bevidst om, hvis man ved, hvordan man selv bliver motiveret, når man skal ud og prøve nye ting, at måske så har det her lidt mere sådan en trappelæringsform mere end en stille og rolig, smooth, opadgående kurve. Ja, ja, helt sikkert. For mig, jeg synes, er en anden ting, som kendetegnede den her oplevelse, jeg synes faktisk, det var ret overraskende for mig, at jeg faktisk på intet tidspunkt fik pulsen op. Jeg kom ikke til at svede, jeg fik ikke varme. Nej. Og det var måske ikke, fordi dine muskler arbejdet hårdt, men det virkede virkelig, som om du fik dagens adrenalinskud, ikke desto mindre? 100 procent. Jeg troede det også meget stille og roligt, og ligesom nogle andre af dem, vi var på det der introhold med, hvor de sådan løb rundt og klatrede, og de var mega seje, og de nåede mega meget, som ikke gjorde. Jeg nåede knap så meget, jeg fik heller ikke pulsen op, og det var også min egen skyld. Men jeg begyndte virkelig at svede. Og sådan, altså jeg, kunne, jeg fik ikke pulsen op, fordi jeg var udmattet, og sådan, det var hårdt. Og sådan. Det var langt mere, fordi jeg tænkte, falder ned og slår jeg mig. Fuck, fuck, fuck. Mm. Alt det der. Så det var helt klart, der nok ikke så meget svedende armene, nok mere sved på håndfladerne. For ja. mit tilfælde. Helt sikkert. For mit vedkommende, så handlede det meget om, at øh, min øh, underarm simpelthen øh, satte ud væsentligt før min lunger og hjerte gjorde. <laughs> det var altså også, det var hardcore, så, må jeg sige. Altså, jeg har aldrig prøvet det med min arme før, at de var... Det er nogle så, helt andre muskler. Altså, ja, ting var der det, men det, jeg tænkte på det der med, at min harm, specielt den venstre nok, blev så hårdt pumpet op ja. Og Markus var også lige hen og Nå okay. Du er allerede pumpet så hårdt op. Nå, okay. Det blev hårdt, var. <laughs> det. Bliver, bliver svært for det her for dig. Det var mega nice. Og øhm, en anden ting, en anden facet af det. Det var også, at der var. Det er der alle steder i København, men København er en fyldt med meget smukke mennesker. Der var ekstremt mange agile, slanke, flotte mennesker i den klatrede halv. Og der var også rigtig mange drenge, der ikke havde nogen trøje på. <laughs> ja, og jeg vil også sige, at dem, som øh, så havde noget tøj på, der synes jeg, der var langt de fleste, der havde meget stramt tøj på os. Ja, og så var der nogle... Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det aldrig... altså, der var nogen der havde jeans på. Det... Det undrer mig simpelthen. Det var, var lige på vej fra skole. og fuck, jeg havde lige glemt mit sportstøj. Jeg klatrer med jeans, så det kan man også. Det er for alle. Selv dem, der ikke vil have tøj på, og dem, der ikke have jeans på, når man klatrer. Jeg håber, ja. det var med stretchy, for ellers så der er der noget af en ubehagelig oplevelse. Altså jeg vil sige, at det, det er måske en lidt dårlig motivation at gå ind til det, men jeg synes i hvert fald, vi så rigtig mange smukke mennesker derude. Og specielt stod det i kontrast til det der med, at de fleste folk ikke svede, eller sådan havde pulsen op, så jeg tænker, at det var ikke fordi, at det var varmt. Nej. Altså, der må virkelig øh, have været nogle folk, som virkelig har arbejdet hårdt på at få sådan en slags krop der. Og godt til dem. Og så øh, tænker jeg også, at øh, det har været meningsfuldt for dem at vise den frem. Håber jeg i hvert fald. Ja, helt sikkert. Altså, hvis jeg øh, var mand og havde noget af den overkrop, jeg så nogen derude, så altså, godt til dem. Det havde jeg skulle også gjort. Det, det er der ikke nogen skam i. Det synes jeg altså ikke. Det var også dejligt, at det også, kunne, det også kunne udtrykkes i sådan en klatrehal. Men det var meget en bestemt type mennesker, der var der. Men det var også, at vi fik at vide, at det var også nok en, en meget bestemt type mennesker der ligesom var god til at klatre. Det var dem, der var lidt øh, ikke så store og meget slanke, og så sådan, havde primært bare kun muskler, som ligesom skulle klatre sig op med. Og det var nok også meget godt repræsenteret i den klatrehal. Ja, jeg vil sige, på godt og ondt, så var der ikke mange gram fedt i den, øh, i den klatrehal der. Nix, og det kunne man nok også se på, hvad de solgte <laughs> i barn. Det var meget sådan noget protein, raw. Det passede nok meget godt med øh, den type publikum, der var der. Hvilket mm. er så lækkert. Det, der er nogen, der kender sig publikum. Jeg håber ikke, at det vil stoppe nogle folk, som har en eller anden, hvad jeg vil kalde øh, tilnærmelsesvis øh, normalt med fedt på kroppen, Nej. for at gå ind sådan et sted der og klatre. Altså, alle folk virkede bare rigtig flinke. Jeg tror slet ikke ja. der ikke er noget der. Nej, jeg, jeg skulle til at sige, det er også en anden ting med det. Selvom der var ekstremt mange flotte mennesker, så det som du siger, at man var meget i sin egen zone, men man gjorde ligesom meget af tingene selv. Så i hvert fald for mig, som ikke altid er så god til at lukke andre ting ud og være sådan, ikke føle sig beskudt, så var jeg, tænkte jeg faktisk ikke særlig meget og Jeg var meget inde i mig selv, fordi jeg var meget fokuseret på ikke at falde ned. En anden lille kort oplevelse, jeg også havde der, det var, jeg stod foran, jeg kan faktisk ikke lige huske, om det var en, det var ikke gu, en gul det var den næste, tror jeg. jeg kan Orange? Anyway, og jeg, jeg stod og kiggede lidt på det, og jeg prøvede lige at kunne ikke lige finde ud af det og sådan noget. Og så var der en eller anden, øh, altså spurgte jeg en eller anden random dude, hvordan er det lige, man gør? Og så sagde han, nej, jamen det kan jeg godt se, det er lige, men hvis du prøver at gøre sådan og sådan og sådan, noget. altså... Øh, det er måske lidt meget at dømme ud fra sådan en enkelt tilfælde der, men folk virkede bare altså meget hjælpsomme og flinke, og folk sådan heppede på hinanden. Og ja, og klatrede, ikke klatrede, klappede, øh, når folk ligesom kom ned og gav hinanden knytnæver. Der var, og var sådan, der, der var rigtig mange fistbombs. Der var så mange, og ved du hvad, jeg elsker fistbombs. Mere det. Jeg elsker fistbombs. Det Vi skal var, lige have en med på vejen. Så der, den var den. der. Hvis flere fistbombs ikke kunne gøre det, var det noget, du kunne se dig selv gøre i Jon? Jeg tror ikke, jeg ville gøre det af mig selv. Men jeg kunne da sagtens forestille mig, sådan, hvis der var nogen, som lige inviterede med, eller mm. den der hyggelige dag, som ens arbejdsplads lige skal ryste et eller andet sammen, eller sådan noget. Ja. Yeah. Altså, så, så tror jeg, jeg ville glæde mig lidt mere til det, end jeg ellers ville. Ja. Yeah. Men vil jeg tage ud og gøre det af mig selv, Mindre sandsynligt. Jeg tror godt, jeg kan hoppe med på den vogn. Det tror jeg tit, jeg gør. Jeg er tit meget enig. <laughs> Men... Jeg vil klart være sådan anbefalet til folk. Jeg ved ikke, om det er der, jeg ser mig selv i mere noget af det andet, vi har lavet. Så ja, men jeg synes i hvert fald, det var en mega nice oplevelse, og nok ikke et sted, jeg havde taget hen, hvis det ikke havde været for, for det, vi laver her. Det er mega nice. Hvis vi skal hen i, en, i måske også en sen oplevelse men en lidt en anden sen oplevelse så skal vi måske snakke om, hvad vi skal næste gang. Lige til at slutte af på, ja. så glæder jeg mig til næste gang. Fordi vi skal nemlig ud og prøve noget yoga i. Ja. Og det er jeg rigtig spændt på, fordi der kan jeg mærke, at jeg tror, at jeg har rimelig mange fordomme på spil der. Og jeg tror, det er en god idé lige at få dem udfordret lidt. Ja, jeg, det har jeg helt sikkert også. Også selvom jeg nok har kunnet se mig selv som en type, der gjorde det. Dyrket yoga. Jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg tror i hvert fald, at du passer i målgruppen. Det gør jeg helt sikkert. Jeg kender også flere, der laver det. Dyrker det, hedder det nok. Men jeg glæder mig i hvert fald sindssygt meget, og jeg tror, det bliver spændende. Det tror jeg afslutningsvis, jeg havde ikke så meget mere tilføj. Så tror jeg, jeg vil slutte af. Ja. Med lige at øh, sætte lidt musik på, som bliver, fordi vi nu skal pege hen imod yoga, så bliver det ikke sådan øh, helt sværisk. men vi skal lige ned og lige høre noget øh, lidt stille og roligt, lidt mere chill musik. Ja. Og vi skal høre Pluie der spiller nummeret Limousine.